Ataj e falenderojm për çti falë dhe udhëzim kërkojmë selavate dhe selamet për përshëndetjet më të plota me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shoqëve të tij, familjes së tij ti dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuam Zot e lutim Allahun جل وعلا për ditët e kaluara, Allahu t'i ketë bëq kabul, ditët e mbëjtura, Allahu na ruan shëndetën, imanin, kuvetin, motivin për t'i mbush që të ditë të mdoja, të nëmruara, të të të të të pënajikin shumë shpejt, Allah të nga mundëson të mimbush me veprat të mira edhe të pranuara të kaj, Allahume, amin. Për në një parahirë, dhe zërët të, të vazhdojmë me lejnë Allah të barek e vëtërën në vazhdimin në njarës e Jusufit Alei Salatu e Selam, ku jemi brenda njarës në periudhën e burgut të Jusufit Alei Salatu e Selam, ku Jusufit Alei Salatu e Selam pas vërtëtimit të pafajsisë t edhe në burkë futën e dy djelmosha me të, pra di dosat të ti, të cilët kishë një brengë, një shqecim, dhe shqecimit të rë ishte andëra. Dhe këtu kemi një loj harmonie në kader, se Allah u Gjilvala i apërstat, edhe pse në jetet e përdiqme, ajo nuk ka mundësi më uzvullu, por se nga këndi i Kur'anit, kështu e kanë trajtu djetartë, se jë është një harmoni me kaderin, që në burkë, në qelinë e ti, në d Tivin dy njerës të cilët kanë pas punën e mbretit, kanë pas punën e mbretërinjës dhe do të kenë punën e mbretërinjës, njëri prej tyre. Andai Allahu jëlola birë qadar që në dhomën e tij të futën dy njerës të cilët do të bëhen shkak për daljen e tij. Dhe këtë kjo që nuk ka rasti. Andaj nuk vjen një gjeth në tokë, thot Allahu jëlola, s'ka ndonjë gjeth që vjen në tokë, a mund të parandësh një gjeth? Me na ngarku dikush neve, veç me i numëruj gjethët e xhamisë. Dot me e lan kët, kët vepërdorit me i lan, edhe aja dalën qosh ajo. Po sa ka dhunja e gjethe. Gjethe, të cilat janë një pjesë e drurit. Sa ka dhunja e gjethe. Thot Allahu jeloala, s'ka një gjethe që bie në tokë veçse Allahu e di pse ka rënë. Kjo do të thotë është ilm, të cilën truri s'ka mundësisë me i kapë s'ka jetë kësajna. Dhe para mëllëzë ngjalljet e njerëzit, nëse gjethen Allahu e di. A nuk e dinë na kanë ato ec, a nuk e dinë na kanë ato sku, a nuk ndajnë Allahu u gjelan në jetët, a nuk ndajnë Allahu u gjelan raportet. Andaj mos të mërzitemi se ndoshta vallë s'po ndodh më e hajrit sepse sikur kanë një err, sikur doyna mi thon, pra me hallin, me hallin ton a thu Zotjat e dit. A thu Allahu atë dit çfarë zor jam? Allahu gjehen kur vjen në aportan që ti mendon se si aj vënë bile, veçim ledh ato si borlog. Allahu kreti din. Edhe kur të soptohen Edhe kur bënd, imta Kreti din Zoti njën të bare kjo, o e tjala A nuk në din neve që në ka kryu Kreti gjethët i ka kryu për neve Subhanehu, o e tjala Ndaj shikonë në zërë këtë harmoni Pse hinin në burk Në burk ka plot njërzi Po në dhomën e ti Hinin një njëri që ka siklet me andra Sepse që ta e din të Jusufi Me ja komentu andru Si kur kish hiti shka Që me kish problem me këtë bot Njërzi shka tjetë Do shta, Jusufi s'kish pas mundësimi ja kripunën Po shikonë në këtë pajtushmëri Të kadereve të Jusufi Dhe këtyre djelmoshave Që të realizohet ligje Allahu Gjelala për të sinin të Allahu të barekjo vëtjala Allahu halibun, Allah emri Allahu kam e fitue Qështin të tërën vizër, Kjo është shumë në ansi që ta kuptojnë në këtë, në këtë kontekst Kush është të këvërcjel Në në në në në në në në në në në në në në në n e nëndë edhe jetin 14 jetë nëse në mundësën koha dhe të vazhdojnë a mandi nëse jo e vazhdojnë a me lejnë allohu të barë e kjo e tala e legjiratat e ardhme pas ju fudhë dhe zërë në burk thamë se neve kurani nuk në jep informacion kur ka hi në burk dhe si, sa kanetë sak por dhe të tregon allohu gjilohet se kanetë në burk bidhë asinin pritre dhe nëndë pritre dhe në Nëno, vetë po t'na kallzua Allahu, Gjelosa, sush menancis sa kanë i Nde Burgaj kanë i Nde Burg. E kështu me rad, kanë i Nde Burg, më një herë na tregon Kur'ani se këta dy djem kanë kërkuar tefsirin, shpjegimin e ëndrës që kanë parë. Dhe Yusufi Alayhisalatu Wassalam e shpithzon kët gale të tynë, për më i u kallzuani gale të tynë që ata e kanë gojle, po është problemi i tyre pa ta zinë me vet. Dhe kjo është ajo që thon Allahu, e vazhdon dhe e tregon derisa të vjen çështja e ëndrës. Uh, mbretit të cilin do të fillon në gjari tjetër taj, dhe kahje tjetër do të merë në gjari e Jusufit Alei Saladu Sera që ju tha Jusufi që ju tha Jusufi Alei Saladu Sera këtë andrat dhimi komentu këtë andrat dhimi komentu këtu i qëtësoj pasaj qëfar tha ta unë këmik pini pomplit zulum qartë të cilet nuk e njojnë Allahum dhe nuk i besojnë akheretin të ka jeti 30-37 pasaj Allah u gjelën e të regojnë a jetin 38 se i Jusufi a.s. doshtë i mi i tregu se unë jam burimi i sakë të kësaj që të të arrufej dha jo është besimin Allah dhe besimin akiret dhe besimin gjennat dhe besimin gjennem se që ka ju tha dha uat të bahtu millet e Ibrahime tha une uat të bahtu millet e abai Ibrahime tha une jam në rrugën e babalarve të mi të Ibrahimi të a.s. Kjo dhe se shfar argumenton se njeri ju Nuk mund të bindikan në qëpar do mesele A pare më do mesele në matë madhe me ndru fejen Jusufja të provut të ja ndroje fejen Të i baje pinshkije musliman Me ndru fejen më zonë a pune madhe Me ndru fejen a pune madhe Ma tje si ko, historikisht o problemi madhe Shikoni disa neve shpesha në dalin e për media Shpesha ndosht të adhe njerëzim me apoziita këyçe këto më radh dhe doin me ni farforme me i mallku ata baballarë tonë shqiptar që e kanë mbrojtur feën islame nga duartë në duartë osmanëve. Pse? Se mos 500 vjet ve ju duket problem. S'po mujnë na, çka s'po mujnë na? S'po na pranon bota. Ai rrenë. Rren hap tasio. Mi po shikovezë. Ata të parë, ata të parë që kanë mbrojtur feën. Prai tonëve Çiko mas 501 dhe mas 600 jetëve, dalin njerëz të cilët thonë me dhunë kanë pranu shittar të ve. Me dhunë neve na kanë pas prufën. Po me dhunë njerëri kur e bën një punë me dhunë ovale zonë. Çish e bën? Me dhunë adhërsa policin richet aty. Ku te heqet policin? Dërsa au ka sistemi kanë akonë me dhunë. U oh, hekaj, pse s'e lave? Pse nuk e lën? Sepse ata e pranun me mish e me shpirt. Ndërkohë që na xejm të djus ton, s'kan fejë sot. Kërgjargumentozës ka pas kur fardhune. Mirpovesë ndryshim i fesa shumë e madhe. E për shkak se ndryshimi i fesë vë zorra punë e madhe, Jusej alajë salam shikova se si i sqetçoi. Pa kadale, unë jam nipi, unë jam djali Jakubit, nipi i Ishakit, nipi i Ibrahimit. Këto është fare argumenton. Se njeriu kur fol për mesele të mëdha, do të më provë fakte. Nuk mund është i mukan i nivelit pa autoritet, pa kur fare referencë shkollore, akademike, shkencore, pa një Kur'anin, pa një hadithin, shkon një fol njerëz për shembull. Kjo vlen për rinin e muslimanëve. Të soti shohin apo në Facebook, apo në debate, fillojnë me vot debate subhanallahu elazim. Vallahi Omar ibn Khattab mu pasftun çad debat, kishton ka dalti mbledhë do dosta tër besahëve. Se me cela kanë mëdha. Vallahi gjithë mbledh. Ti e shën ideal tri dekain në Islam, munohet me me me me me, me kallësu se kështu Islam, valla ka dalë. Ka dallse vallahi me dven cilina jeta abdesi nuk e di. Cilina jeta Allah e ka bën farz abdesin. Ti nuk e di. Me cilina jeta Allah e ka bën farz drekën. Nuk e di. Nuk e din? Andaj çka lëzë. Çkanam son këto Jusufi. Unë jam nipi Ibrahimit. Në Fenetina. Allah ja ja i më ka mësuar. Këçëto lëzë, pse po ja kallzon? Po ja po kallzon se neve më na mësua Allahu që lalo. Jo asysh na i tregoj. Se ne dhe zë kur flasim për fejë Du të me ditë referenca Nuk ka përshemull qështuan fejë Pse a qështu Në no fakt Që ka përshem që gjithë ki Musaf Që që gjithë ki Musaf A di nisa ka për që këtë Musaf Sigurisht kini pasë Së di një internet Plirisht vesh më në shpeshkujt të fësiri i Kur'anit Gjur në arabe Apo gjur në angleze Gjur në shqiri ka më pak Gjur në arabe Ti nuk nalën syretet e librarive Të musliman Shka kanë bo për 1500 vjetë Të e shpeku këtë Kur'an Dhe para me ndo Me Bagdad kër kanë hi e mongol Tatartë Kanë djek për librave Sa që nuk djetë numri Ka që njëri për djetarëve të muslimanve I quajtor Ibnu Akil E ka shkut një libra 400 vëllime Këto djek Vete ka shkut 400 vëllime Këto djek Ka dhonë djetarët që ajo libra Me, pas, me në pasmrine eve Ska pas në landë dënjahet të ahiretit që se ka shkryt E ka ndjekë E kështë të më rratë Sot në librarit e Amerikanëve Apo që e librarit e ma e madhë në botë është në Amerikë E pasaj në librarit e tjera E në Britani E dhe në Turqi Shumëre i librarive Tësia të i ruajnë arkive të vjetra Të cilë në bërshemot të me lip një liber atë Duhë është me, me shkuën në nivel shtetëror së tajapin Duhën shtetin me mobilizu Me i thonë, që ki njeri Ka me ta qutije O, i qësa i lëmije, qështu, qështu, qështu Me vullet shumë ta A ka mundësi me adhonë veç filan libri Me filan numrin, veç pak takshyre Kjo dhe se shka argumenton Se referenca libri O shi shtrejt Solet A do shiko ju sufi, si shka ju tha Ka dale, une kam jo katu të ashtë një pun të madhe Kam jo folë për Allah Ti lini këto idhuj, ti lini këto shirkijate T'ilini këto, këto vebët se nuk i da në lau u gjelola Mirë po para kësa e qka i për aprini Tha unë jam për këtë pun Sigur që do, ku dëdhvim Para se me dalë të burgit Para ku dalë e pi burgit Jusufit Alei S.S. i ofrohët një mundësi Më ba minister i ekonomisë Së e gjiptit Edhe qka i thot Jusufit Alei S.S. Unë jam për këtë pun A manja shpjash bëzër kanja dhra pa e bërzina një pun Ti ku të lezoj shistu Ma e me, qita kur më se aro Musta haje me njerit e Jusufit. Musta haje me njerit e Jusufit. Ah valla që rakë çicë, valla unë jam për kët punë. Pse unë mos më thonë? Ço stu njerzit thonë. Ki i tha dhe unë tham. O vllai kupton se ky ka qenë Jusufi Alayhis salaatu wassalam. Ky ka qenë Jusufi, ka qenë i Oh, be honest Allah ti zgjith. Nga Allahu جل وعلا. A do të them qa kë mësojna referimin, a ki referenca? A, a, a dinë qallzuve? Vallahi shpashar rrym, ky këo fatkeci e muslimanëve i mori në dorë se ende sa nuk ju përkasin mi thon ka xhamani hadith penga mësa pim fillim deri në fund sdemet ka dhuar ka dhuar pim fillim deri në fund çishë ta thon Muhammed Mustafa alayhi salatu wasallam vasikomun siojë another's a faith ayon qall of a renza fe allahu nuk e leket fe pa pa mbroj dikush i cili e njeh fe e njeh kur'anin e njeh hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i njeh fjalë të dietarëve pse i ka thon Allahu xhelalu shumë imamë pitore kanë mbetë katër e ibnifja maliku shafiu ahmedi Arasish kanë me e të 4 dhe zër Po 4 Në këni ba në njerës bile Në që të 4 së më pajtojnë Padhë më ty me prun 5, 6, 7 Ua, ua, le e në 4 Zgjede një anë në bi 4 dhe Vajdo, se Qka ka në hoy ti me, me ranua në ma shumë Jona një herë dhe përzditit me kështir fejlë Nuk kështirot përzdit me përzditit fejlë dhe zër Përja, o mbiu Vesh ndjek tiba, Ndjek e pengambele në së sellem Me kuptimin e djetarëve Rrugën Allahu te bareke ve teala. Pra dozë, kjo është prej gjërave të para që i morim nga nga kjo ngjarje është që muslimani duhet të me ditë, a takon me vol, a s'u takon me vol. A e diun e kët punës, a e di kët punë? Pun. Nëse më thot dikush, po çetim et vet dikush. Piku e keni m'çubë ju kët Allah. Të kalojm, referom dikon. Ku e lëvon Allahu? A diku më referu. Me vet dikush ti e, çfarë? Qi zakonisht po e shojmë këta njerëz po e majnë veten mifti. Me të në ollë dikush një shka, një dost, kojgi, një Gjerman, një nish Turk, Turk jo, se tërgjëve musliman, dë një Kinez, kush ja u ka bove, këta gjërim juve, pëse ju s'hali bukë përën si mirë dhe një fëtadë? Qëa kimi thonë? Normal, musliman, pëse, pëse, kush ka thonë aj? Kusha aj që ja u ka bove? Ademi Kalluzi ka zbrit Kur'ani Muhamedes Sallallahu Alaihi Veselam në kët Kur'an është një ajet najeti 153 transura në dytë surën Al-Baqara thotë Allahu dhe jlora o shejkin i tham vetëz musliman kimi ma xheru a u në shëstun nuk e di valla atara rritë pozita jote rritë pozita jote arë ku t'kan Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala jalla shejkhu merri jeta në kët kontekst najetin troteno vazhdon al, Allahu dhe e thot ja sahibei sijni arbabun mu të fërrikune, khajrun emillahu lë wahidu lë këharu. Thotë Allahu gjelola, ju tha Jusufi, o, dostat emi të burgut, dy dostat emi të burgut, e erbabun mu të fërrikune, khajrun emillahu, a zota të shumët, shumë zota, shumë idhuj, që ju i kini quqë, që do dhe në mandej, të të përqarë dhe të ndarë njëri me tjetërin, a janë këto matë khajrit, a Allahu një, I cili së në fiton Allah i në kërkush A i sa her fiton Shkëveze që farë hyrje bërë i Jusufi Për mi a u shpegu e këtër e njerëzve Imanin Allah unë gjellu ala Vëzëra edhime ka në dovol Me shka të lojt matran Se kemi shkje e kategori Kemi shka I cili bërgjemull është jehudi A kjo është ki shumë mirë Shumë gjëra i njetë fejes E njetë të vratin Do shta të sërëmruar E një pjesë mirë të islamit Ka njëtu me pengamera to Kategoria tjetër vjen krishter Abo, për tëre pastaj ma uh, Ma Ortodoks, do, ma, ma Fundamental, pasaj për tëre uh, Katolike kështu mëra, për dëndare të shumë dhe që ka i kanë Këta e njojnë mirë që ka i bje pengamberi Zoti, Farzi, Arami E dim Pastaj ki e do më dhonë njërës e cilët Janë shime gjusë Abo, diçka din, shumë nuk din Dhe ki pagan zdinë kur gjohë Që të jam pagant Lidhjes kanë me fej Lidhjes kanë me fej Këta e kanë të bëhë zarmin, putin që që që, që që që ju ka tek Dillin Sot për adhorena dillin A e dhe mirë asesh dhe dillin Nesër e kam arru dikush një viz të man A e dhe i bim sesh dhe vicit A më në parë më vëzër Që si, si njerëzja të fol Që ju tha O dos të të mbi Që ka vëzër, kjo klima Qa tham, klima Më patjetërë me Me jamor një arzëmërë Që, që i shojnë flot u ati, po tirë nuk zazë pjazë gjenemi në klanë nuk të u të së allo nëse donë me e thirë njërë në islam nëse donë njërë me e thirë namaz nëse kini zdo, në dos të cili dhimët se së falët, se së agjeron se së sepë ze qatë, se së shkon haqë se silan në alë haramët du është me të mirë, mi dhonë kadale vlo u atë dësë të jemë nuk banë kjo uvë kjo uvë shkatron apo përshem Sigur që e ka bombarduar më vonë Yusufi, "Ma, von, ma ta'buduna." Kjo si ka drejtu këtë, se në gjun arabi thonë, kur ti drejtohesh dy deveta, thonë "Ma ta'budani." Po kjo ka thënë Yusufi kështu, ka thënë "Ma ta'buduna," populli komplet, brëtria komplet, pse mos ti mos ti thumboje, mos ti mos ti lëndoje këta dy, se kipo do mi ngre. Kur dush di kan vëzën me ngre. Na e kena vendosë mi ngre njerëzit ta mi shty. Ta dush me vendos. A do mi ngre? Mi të rrejnë nga vetja me pas gravitetin nga islami Apo do të i gravitetin anena me që Ka ka shirku, ka kufri, nga zinaja, nga, nga moraliteti Nga ta, ja, sahi, beji, o, do, e kuptojnë a vëzër këta Ja, sahib e jisizni O, di dostat e mi Këvëzër është shumë në ebojshme për neve O, di dostat e mi Pasaj ju ka than A shumë zota Janë matkajrit A një zot Dhe shiko vëzër këtu, qëfar ka Nuk ju ka than kështu Qishë të zakonin që gjenavë Kjo zban vë. Jo, ja, ka shkuën uh, në monit logjikshëm. Çka vonën këta, ë, Ibn Ashurin në tafsirin e tij na të tjerë nga dietarët e muslimanëve, ka thënë, ka thënë, shikoj Yusufi alayhis salam e, e përdori mënyrën logjike, racionale për t'ia shpjeguar se ççi kjo feja që e keni ju, batilë. Çfarë i tha ti që është jo batil? Qëçi që që që që që ja shpjegoj që është batil. Nuk u ia shpjegoi ndiko çesh shpjegon atë diçka kot. Zban kjo valla, ja nisëm amortis, çka ndalot? Gjithë rregull. Kalljam Allah pak logjikshëm, ç'ta kuptoi unë. Është ta kuptoi unë. Apo, pse unë valla nuk bam me shkuq se sa jode? 1 2 3 4 argumente. Valla, ma mirë në zinë me martesë. Valla, ma mirë mi fal 5 vaktë ç'është më dall diznë nga burrunjo, si të ditë ku e ke i veten. A më di, ma mirë më di të më përgadit që kena më vdek në ditë, apo më bëk ishajëna, po bën kishë spunimi. Cela ma e mirë valla. Apo mirë ta nditen muzikën, zhveshje la kuritsi, mos më di kush i kujnë a? Mos me dit kush i kujna a Dhe kush cilla e kujna asht Apo me dit grujën tane Vladin tane, babën tane Babën tane, gjyshën tane, gjyshën tane A që, ki, që kjo qeliz Në këtë strukturët, s'ke letë fort Apo me ka në si cëllë i së si di në kush pika ved Cilla me e mirë odo Njëri me venë që ka thot Familia me e mirë odo Allaj s'ka njëri i devjum Vetëm se shpirë ti ti Thot samir të familjar S'ka njëri cili del me grujë në vetë emëvlattave, edhe djyshën e vet, e babën e vet, e hallën e vet, e tezën e vet, e dajtë vet, vetëm sa ish ka si ka këto, edhe u ka përzij ujë, vallahi e ka thotë më pas kanë si ky, kën rregulli ka. Kështu duhet njerëzave me i logjik, edhe fen Allahu te bareke, te bareke udhëram ia shfiguha, kur ti a shpjegosh për Muhamedit Mustafain alayhis salam. Mosumunat ti më galdurse, unë ndiejë kë sunete, çëra ato. Jo këra më mua, këra ona çish fala, këra haçish falat. Shfas na këto i ngatrojn Allahu. Që në mu dhe që shfalet që kjo ma e mira Kushtë tha tje Ma e mira shë ka thonë Muhammed a.s. Shikot atë që shfalet A nda i shka i tha Jusufi Tha e rrbëbëm mu të ferriku në kajrun E milla A Allahu Ashma i kajrit A zotat O zra munisht me parë nuk të shash dikuj të di, shumë i thonë O vlo a, a kjo të daldisme a jote me ma e mira ashta, A gjamia Që ka thotë Gjamia ma e mira O vlo A Çi kjo dashuria jote ndaj gumave, ndaj kerrit, ndaj telefonit, ndaj muzikës, ndaj dalljes, degradimit, a kjo më e mirë? A Allahu جل و علا. Ëmër më normal 24 orë fatkeqësisht që ka kaplu shumë për ne degradimin e hollëzën. Shikoj në emisione, vallahi subhanallahu elazim. Njëri kanë një ka pivent turpër me gallxubë po kjo bicikletë hollëzën. Hollëzën, a mundi me valla mendu sa poshtë bën njeri me shlujt televizorin, me e kshyri t'i kanë që shfle. Kjo atë ndohë, dhe zërë. Kjo atë ndohë, dhe e shlonë televizorin 24 ore ki. Aj, kur t'hinë në vece, kur t'bere me flet, kur t'kaje, kur t'keshe, kur t'shkatë banaj piseneve, ti me e kshyra ta. Dhe kjo mu propagandu si vlerë. Dhe kush do që nuk ka kshëtur anti vlerë, shpeti ka kishka liria, emision. Qa, o dhe zërë, ti me ta është ti kush të shpija me thonë Flev, flev, se vesh po duhet këshir çtu. Ç'ai dualla? Yosh morë dil, dil yash. E para më vëzë. Kjo u ka vott tash vlerë. E shlontin televizor, edhe çish i dëgjojm njerzit, shlomat kanalin, ta shohun atje. Çka kimë këshir, valla. Ta shoh a çkahet u këshir, hajtë kaldom çkahet u këshir. A nuk ka marr epizodi Xhel Xhelalu? Dhe pastaj këta të njëjtit, këta të njëjtit vinën edhe na thojnë Po ju shkoni e mësoni edhe Muhamedi kur ka shku nevoitorësi që shka shku. Po ajo pejgamber. Ajo pejgamber. Dhe shikoni më zot, pejgamberi jon Sallallahu aleyhi dhe selamu, megjithëse na e kena obligim me mësua çish çish mora taharet. Shikoni më far turpi o vëzër. Shikoni më far turpi. Thot thot thon sahabët e pejgamberit sa më shumë kanë transmetuar Imam Buhariu, Muslimi të tjerët. Pejgamberi sallallahu aleyhi kulumës kanë pas këto sigurisht që kemi këto nevoitorëta na për shtëpia. Ka shku larg dhe kanë mri edhe shumë prej fshatave tonë kët kët model ka shku largu dhe zon larg larg derisa sopa mo nuk o pa mo shu ka ni grujë te begonson ka vet diçka per diçka me çële grave dhe be me sa me ka shku pilarq mos ti shkoje direkt a s'e ka morr vesh i ka thon subhanallahu begonson hembe te gruja hembe te kallzoja çu kët morr thot anas ibn malik ibn te morr muhamedun sallallahu alaihi wasallam sinusia e kurni dhantu ozaha buzha Ai diçka do, ai diçka po në beçaresh e shtëpis e e, e marrur me kurtaçoj nuse. Ajo ket tavanin për migri e ka. Kështu pejon zan për ditë u kon, për ditë, për ditë, për ditë. Anëzër, kurt përplasën vlerat, kshire ka ieti, kshire ka ije. O marrja mo ka dhënë sokat. O dhënësh që jo marrë, nëse na nuk reagojnë, e nuk na vën, nuk na vën ran, ka më shkuala më e keqe, na ka kallzu pejgamberi jon Sallallahu alejhi dhe sallam. Ai diçka mende ola zër që dojëmi qënë shabishim në ju ka thonë për nga meri jonë sallat sëllim zbatë kja meti për e mor njani për njerëzve nanën e vet edhe para këtë njerëzve mi u thonë këshyre që ishka me fletë me këta këta e ka thonë Muhammed Mustafa jale i salat dhe salat jo të inza publik kam e dalën kam e erë kam e dalën me nanën e vet dhe njerëzve ta muni me paraminu vëzër që ishka me që ishina ti pana takshirmi takshirmi që Hayde ma shpejt më kujdes shloan. Çka tha peonram? Tha një, "Më i miri pytyre, më i miri, s'ka mundësi çka mi thon." Kam i thon, "A do me veç më msheh e pak." Mshehën më ora pak. S'unal, s'ka ta kat më enal. Sikuj qenal, s'ka mundësi më mu nal. Ama mua na mi thon Allahu, ja unë, unë, unë, unë nuk e kam dashkët punën. O zotun nuk e kam dashkët me këtë punë. Kjo on zot. Ande ka dona Abdullah Mesudi, do të vinë do të këshija para qiametit. Besimtarit s'ka asni ta kat më nal ato. Amonë në nale, ade, a në nëllë, dhe zërë, amonë në nëllë, dikush, ketë ket vulkan të të kësija, jo, tha blajmi mesudi, por Allahu e di se në zemën e besimtarit e ka urrejta dhe për, atë në e pak të ta urrejna, dhe zërë, ta urrejna amoralitetin, ta urrejna mashkoll me mashkoll, femër me femër, ta urrejna, se ka mundëcimin a i në shpipa, sta i nga dalin, men, ta urrejna mi dhe në jarab, ruma e vladin, ruma cikën, ruma djalin, rum, rumi e, rumi këtë e vlatë e musliman, ja Rab, se amma orre madhe, vallahi morre madhe. Shikon Allahu, shikoi Yusufi alayhis salam. Ti u ka du ngadal ngadal nga çështet nga nga e mëlloja. Pastaj çme kriju Teran Allahu sepse njani prej tyre andra i komentohet me vdekje. Njani prej tyre kanë vdek. Andaj kur e parën, Yusufi alayhis salam, at i theli kanë me vdek, thot u amal aher. I vjen Junam i thon drejt përde thot ti kim e dek, i thot njani ti juve kanë me pshtua. Ka me shku të mbretin me shërbyje Raki Nuk i thot këti tjetërit tiki me deg Që ka i thot? Lëzvi ma, ma ndih Thot saj përket tjetërit I ven ran Që ka vëziket dhemshurit madhe Mushirt madhe Jusufit sallallahu aleyhi Sallallahu aleyhi Vesellem Gjithashtu dhezër uh, Fjala e Jusufit aleyhi sallallahu aleyhi O didostat e mi A Allahu Oshma i khajrit A zotat shumt apo, apo, A po A zotat e shumtët për çardh janë më të hajrit apo Allahu jëlvala i cili josh një dhe nga nyës dhe i fortë dhe i pamposhti eksumerrat. Shikova zot o di dosta themi. Kjo që zot i thartë farkanton. Dhe do ta përsërit prap Yusuf alaihi ja, salatu selam në ajetin në ajetin 41 do ta përsërit prap kur ta komentoj ëndrrën. Ja sa haye si xheni. O di dosta themit burgit. Kjo që zot pse theksohet ka shumë? Sepse zot me kta Yusuf alaihi ja, salatu selam janë sonimsim shumë më të mat, përmendëm shkurt në legjandën e kaluar. Tani ta shegoj në pakma pakma json. Do të thëni fol për Islam, don me thirr për Islam. E don fein Allahu xhelaluha dhe don me për hap ata, qof familje, qof te vlat, qof te gruaja, qof te dostat, qof kudo qof. Duot në maksimumin e lartë, ma maksimum çamunat. Mu largun nga zonat e temperaturës të luftrave personale dhe individuale. Pra, Yusuf çka bëi thot? O di dostat e mi. Piksa çka bëi thot çsut? Unës që këtë punë shka kam ju thonë, e diqëja e ranë për juve, me ndru fena e ranë për juve. Ama, unë ju kam dosta, kur gjo s'kam me juve dëni, mos menoni që unë e fitoj t'i shka biksaj. Asur rejtje s'kam, t'i janë mërë që më dë thonë, a, t'ashti ki më qafsep e ki mori nati. Jo, o, dos t'i jemë. Qëveze, kjo neve në mëson, që t'largohemi nga uh, ato mejdanët e luftrave personale. Sa i shohë E mërë dhikani në ati, zdo me e pa më Kjo nuk i shka në keqe dhe li qëtu Adi shka me e keqe Kër janë gjitë mësane petë katë vetare Ajë qafiri, ajë mënafiki Ajë në gjenem që ka me hije Odo, pëse se, se laveve Së për të banë lukëti në regull jemi Odo, za, e dini se ka pas njerës Musliman Musliman Për nga meri jonë Sallallahu aleyhi sallam Majë mirë i botrave Për njerëzve dhe gjineve dhe me laçeve kort musliman te pejgamberi jon sallallahu alejhi wasallam i ka thon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thon si të munësh ti mos u ndin paraftikë. Ku i spi ka thon? Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Ku i dhe ka thon dhëza? Ai personi që ja ka vrar Hamzin dhëza, Hamzin e quajmë Wahshi. Wahshi. Kë i ka vrar Hamzin? Dhe më sa më shumë më urzit për Hamzin. Shumë më urzit për Hamzin. Dhe sa ka thon, s'po ka kush më m'akajt më një spokau kush me ma kajt migje. Shum e kam, shumë o gormozin. Dhe ec ngjarja në fund, në fund çu kishka e ka vruar Hamzin? Çu kishka e ka vruar Hamzin? Ya ja shena Allah yolzimin zemrët, thot po bëna musliman. Po problemi është çu e ka vruar Hamzin? Apo elaviante pejgamberi dhejon sallallahu alejhi vesallam për muslimin. Çu do të thotë çkë do të më thonë se ka doras, ka doras, ti sine band ikan për një x2 e y arsije. Ama A i tha për më sam Tia Ti kursu në një këtë fej Ti ma ka ajn, i bëra agjën Ti ma ki Që i tha Inis të ta'ate Entu gajji me vëgjhike Anni fefëal Tha regull Hin Lailailallah Muhammed Hin boyrum, Hin fej A dhe se A dhe Agjën Agjën Alla, Ja ka mor Hind Ja ka, ka shkoç Mushknit E ka mor Mushkite Hamzës me thikë Tu i da Ti natit të matë Që e ka në pas dëjatina Që kje e ka mëra Për mu liru nga robria Allah e ka dit çka ka në zemër kinjeri dhe çikinjeri gozo she ka vëra Hamzin e ka vrar vra njëjeri shumë të kecs më ma vonë pas vdekjes pejgamberit s.a.s.e. icili u çuit musailema el kezzab icili mase ka vdek pejgamberin selam ka thonë ai s'tash vdith samo saht muhamed zan un jam pejgamber tash mesallon që janë rënë ça kur kanë pasur luftë as për janë vrar shumë njerëz me fisin uh, hanefia atje jo, jo, në një pjesë të Arabisë jo hanevit jo hanevia çojë kanë bozën ata dhe që ka ndon këj ka thon gjuna i që e këmban islam para islamit o shumë i madhë ta barazoj e këmbra hamzën nëse zotin më mundësër në vratë që këtë kërërën në cakin nështë të zotin më falë edhe tanë luftën a kipa, ki pa këj zakonisht u shtar a i saher ka hik o të kanon, qabanti, ka thonë që avanti ka thonë në spudu me luftu me këta e ka prit e ka prit e ka prit drejt të, e ka gjujt që gjejt që ka gjujt hamz edhe ka rokë që këtë krye madhë që ka thonë, unë janë pingamber rëncak ka thonë o Allah, këta në përat ka thonë pingamberi Allah e kesh me dy njerëzi njani e ka vrat tjetërim të ditin gjenet Allah e kesh me dy njerëzi njani e ka vrat tjetërim kër e ka vrat, ki vrami ka shkun gjenet këri tjetëri, pasaj edhe ki e ka po punu me shkun gjenet, Allah e kesh me të dy këshyre që ka ndo rasti ka ndonë djetartë Shumbritë e kam përmend se ç'ky rasti është i wahshiju me Hamzën. Wahshiju ka vrarë Hamzën e ka çuën në xhenet. Shkoi Hamza në xhenet, radiuallahu anhu. Ky më vonë ka bërë musliman. Pastaj ka vdekur musliman, tu din xhenet. Allah i takon Hamzën me Wahshijun. Amba loja ekato çai kanë mrenëna. Emir bezo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa ishte gjalla ishte një eri. Çka i tha Wahshijut? "Ah Wahshij. S'it mundesh moson dal para vtirë." Kanë ndërtuar se ma kujton axhen çish makëvra nuk do më ndal paraftira do të thotë nuk ka problem tims më e bajt di kan kalukthi shkolla thonë unë unë me kët çameli si tabia do të thotë njerëz që martohen ç'a bën thirrja ka njëjtën tabia ka një nivelin e shkollës njëjtaj ai ka ai ka nivelat për shembull e karakterit njëjtë apo nuk shkon ti me morse se shkolla janë kin me morse apo nuk do ma di xhirë vëzer na as me arab nuk martohemi pse dhe kjo është prej kuptimit të thejës thell se ti shon shkon me ta Nga kërë i veç me o gjallar në rabi Shumë për studentave O gjapotu më martu më një arab Këjtë o gjallar thëshin jo Jo më martu më arabe Se sësja si u di njëve tabiati Astisja si di asajna Dhe kemi rasët sësët na i kemi për jetu vet Dosët lartë, talebe Që janë dhanësa U më martënin Një mujë, një mujë, nuk shkojka me ketë kjo ketë Kryen, kryen, kryen, knena e paska E po, tabiator Andaj Allah u gjeka bërë qfarë Mu p Të bijatët Ka thonë për nga meri Ion s'a vashelle Kërë e kanë vetë Kush ka më konë Ja Resulullah Me ti e në gjennet Pi muslimanëve tash Mangat Këshi Allah në bëfë këshi Me ta jara Bële Alemin O punë e rana Bezërke E për nësam qëka i tha A në i tha Këtë muslimanë Ka më konë këshi Jo Tha ata Të cilët E kanë moralin Matë lartë Tha di bënkaj Me dëzije E si mësë më konë i penga usaf, edhe në sa musliman, ama karakteri i ngoxera, po çishmit do të vash bejëm sa me ta. Patjetër është me pas karakterin si ai. Andaj shkon në rrethën, një ditë pe ditëve penga usam dën imam, dën imam. Edhe normal njerëz i kënaqë, doshta edhe me dëshirë, po edhe me politik, munafikat me politik, sahabët me dëshirë. Thin parin saf. Thin parin saf. Dhe kjo vetë ka me të sot çë thon parin saf. E dëgjoni flesh, fëmia ajo me dal barizaf. Saditi Kur'an Qas del pari në saf Kjo dhe zë pika o morë Ka trasputu ima muslimi Se për nga meri Ka dol një mag Edhe që ka ndohë dhe zë Ka thonë Feljelini Ulim nuhaminkum Në safin e parë Mat mes më të juve Në safin e parë Unë i pari Në safin e parë Mat mes më të juve Nësë ka vojnë dhe zë Hin, hin e Ki më nga tru Shka për në ti Ha? Në shkër rruku A po Dhe zë du të me pasi tërtim U po Qikove nsaf. Çila rrethën pejgamberi selam. Çila rrethën? A di sa me me mia muslimanë gabat? Çila rrethën? E Bubaker, Omar, Usman, Ali, Zeder Abdulrahman ibn Awf, Bilal. Do këto njerëz, a di çfarë njerëz janë këto njerëz? Këto njerëz janë në kategorin Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'd ibn ibn Muaz, Sa'd ibn Ubadah, Hudayr ibn Usayd. Njerëzit të mbyllëzë. Ti vesh kur e ke marrë këta? Tek e ditë se ç'i njëherë e pa nden nga dikujt, apo kemi informum. Atë zot, shikoj, nga kjo çka morën, zot. Morën me ç? Shpesh hap ndodh, sikurçi ka ndodhur pejgamberi selam. Mos më selama, me e baj dikan. S'kam ujt më e baj. Nuk kam ujt më e baj. Çka ka ndodhur, zot? Hën ti më, edhe na. Shpesh hap nuk ba më me dikan. Nuk çkon. Ket rregull jam i dëshëtu. A diku nis problemi, zot? Kur nisi më akuzua ata. Se Se ti deveni nauti me thon se të ma bën lukthi, po thon këthe ona, jo çdiçka zë lukthin e kam, i boj këtë. A makina i prish kafeja. Kjo kështu, edhe pastaj vargi i fjalorit të akuzave. Kjo dozon e ran. Ti mundesh mallai më thon, vallai mallai më thon jo, odha s'ma bëmbe, a kini bën sa njerëz janë shumë transparent. Shumë transparent, Allah më shtop transparent. S'ma bën më lukthi çta? Hani na janë shumë i mirë këti. Se di unë, s'ma von lukthi, këtë rregull. Theja, pse më ja për kfe? Të çaqo kfeja. Lezër, na, shiko Jusufi, dhe, oh, o, dostat e mi Së kam burgjoh me juve Po, s'kita shka e këmë me kalëzuh, unë edici e u prejkë fejen Se unë e përdu më ja ndru fejen A ma mos menoni se unë e kam dishka fërkim me juve A bo, s'ku që i përnë në një gjëratë e kaluve Jusufi nuk ju tha këtinve Unë e kështë e mbëretnija I lashë se shumë hajshin me lukë t'altanit ato Shumë këtë veshtë të mire Jo, jo, jo o, Mësja, meri në at Mësja mërë zënginëve të i nati Gjithë këtë shpiki sigurisht me gjuna e kamarue E dini njësë këtë dojnë Ka i bani këtë gjithë të pare O dha nuk jam mërë njëtë kitë prisht Vavaj nuk jam njëtë këtë njëtë prisht Së banë gjithë të pare qështu Pëse së po bajka Abdurrahman i bërë Këtë milionere janë kon Abdurrahman i bërë Këtë tabi i, i, i ma vonë O konë milioner A nazar, nuk duhet më akuzon njerëzit kaë marrë ti këta. Mos urrok për pasunin e tina, sepse del në personale. E kur dolën personale s'ka më ana. Para më me morr vazh dikush ti për shkak të më, na xherat. Sa ka më dal në xherat. Ti a ke akuzuar fatarisht Allahu sot ka dëgjuar si yuri. Po ju jeni për la për gjithçka çetë. Ju mos ani veç fen e kipas. Ma di vetë se tu shoh mi në raste që njerëzit i japin zor, i japin zor në Facebook. Mos urrok ni personalisht, mos urrok ni individualisht, kiam më ma i malli ç rroqe personalisht. Vëlloj ka njerëzi Që ti thu që ki ma i moral që mi koka Aja koka e prishet individuale Dhe që shikoni Ti i gje njerëzi Rokët avam me hoqë E dhe thot hoqë e ka personalisht me muhe Hajde ti birin vijet ashtë A mun shmiram vijet A kini padu një doktorovezër u ka rokët me një pacient personalisht Pse më vend ti muhe a, a ju ka rasist E mirë kur rokët pacient me pacient Pse hine para muhe Ama aklni pau ju njerzit tamam me me ne mi thon doktorit qite ti spondo mua se un skollë pse unë te njëjtën recetë jap edhe ti edhe ti edhe ti çka nduaj mua marr recetën e Diljas s'ka këtu më shumë e kur tashish o lëzët shikosh ka thon Abdullah ibn Jabasi ka e ka transmetuar Imam Ibn Abdul Barri ka thonita ka komentuim ni Jauzi ka thonim ni Jauzi para se me të kalldua çka ka thon Abdullah ibn Jabasi ka thonim ni Jauzi zelia personale lind kur janë njerëz me nifush. Doktori Hoxhën se merr në natë gurdh. Hoxha do të tekim imën e tan, unë e kam imën e tan. Agnim pa doni herë por shem automekanik i më thon, "Kë Hoxha po më merr misterit." Çi është atë dimor misterit? Ha kalu çhat dimor misterit. Agnim pa Hoxha më thon, "Kë automekaniki shumë pishllre, çmunit Allah, nuk mundet." Apo, e mirë, Allah, çka një po dimë njozi? Xhelozia personale zakonisht of kur janë me nifush njerëz. Agnim pa doktor me doktor doktorit, a qkojtë e filoni? Mësë shko, se aji... Qka, aji, e, e diti. Ama nuk mundet doktor me hoqë. Hoqë me automekanik. Automekanik me doktor, si del pun. Qka, tha, Abdullah Njabasi, radiallahu anë. Tha, ju në zanë sa vetë vetë, tha. Shikoni, tha. A i kini pa, tha, cjapat që shëroken? Cjapat. A e thë, që shëroken? Këto ka dënërë më më mire, dim, që atar. Se i kanë pa, ata. Na ta është në atë civilizuër. At Nuk përdi në qishë, botë e kapështë dhe zhërash, botë shumë interesant. Dhe Allah u gjela ka përmenë se na shpeshin gjajma tënë, shpeshin gjajma tënë. Andaj tha Allah u gjelora, shembuli e udivo si shembuli i gomarit, ban libra në shpinë, zdi kur gjopit të në. Qka tha bluaj më një basi? Tha, onë zanë së të mbi. Tha, djetarve, ju hi smira, zilia, si cjapave. Kizban, kizban, kizban, kizban. Po tha ju mos u mëni me kët punë, merrni as i celin nektarin e ilm, merrni bizicullin, bizicullin, bizicullin, bizicullin. Fa ibn u hazmi, n' komentin e k sajna, tha ai cili merr veç për liburimin, ka mundsi e ka gjet mat ligin sikur bunarin. Ai sigurtçi e ka gjet mat mirin? Mos e ka gjet majën. Amë ai e sigurt? A ti po nje se edhe ujrat, edhe kret, thot, hey, ej, është një al mamë cilëtet, është një al mamë cilësi, ekso më ra. Andazor personalet, individalet, i largoju Sufi, tash kam kur goma Juve. Ju kam dosta at Burgi çe bashkënat e Kaluburgin. Amba, po duj u ta kaloni pim paganizëm në islam. Allahu zeh, mos t'i bëjm pengesë egot tona, unet tona, dëshirat tona, dëshirat për pozicione, dëshirat për nam, dëshirat se un jam më e që feja i mirë se tjetri. Ek ç'o marr qe feja zot e xhelalul, feja Allahu subhana ve teala me bet pank e kuina se na e na të ngreja këtu unë sjam si mirë ai Andai, e ksu marr. Ato, çka do të thëjë këu kanë dhënë sahabët me nga me sahabe sallallahu alaihi ve sellem. Ebrahim Sami ka kalzuar, po sona la apo. Be nga sahabë i kamsu sahabë me hadithe. Me isha rete, normal shoqëzo me emra. Ebu Huraira radiyallahu an. Qeta spëdoi Imam Buhariu në Sahihun etina. Ebu Huraira ajini ka kalzuu shoqë me hadithe për ditë. Për ditë Peyve Omeri ka thon, o Ebu Huraira. Çka bë këta ditë për savad deri drek ka thon, bejon sam ka thon, bejon sam, ka thon, bejon sam i ka thënë buhurera oplisi muslimanëve a debeju kur shkoj në pazarë me familjet e juve tregti unë skisha familje as gruaja as kurgjo gjithë ditë me pejgamberin e selam me komunik shumë tha u ja ata a debi ta tamam mbizu e buhurera ka kaq shumë hadithe nga ajo që kanë transmetuar janë mbi 5000 diçka hadithe nga e buhurera e buhurera në ditë për ditë dhe kur ja ban me shirat shumë kalzu, që të kallzu çka i thotë e buhurera çka tash që u kam kallzu edhe një gjimës që kashë se ja u kaldoj e kam po se ja u kaldoj thot i blu haqërës kalani edhe imam kurtubiu në komente në qiti hadithi thot thonë këta të dit thonë që kjo kesja se ka qëjt e burera kese ka thoni kompoz dhe kese me haditha një e gjujta ja një se qeli hiq thot i blu haqërës kalani pëse se ka qeli pëse se ka qeli haditha ka posë në ta thot i blu haqërës kalani sepse e buhurera ka thonë Me qelë që këtë kese Më prajhet kria E buhurera Ka thënë me qelë që këtë kese Më prajhet kria Thotë mi më hashe së kalani Pse në gjami kër kanë mojtë dërs Tabinët E buhurera sa abe Tabinët tu mojtë të ngu dërs E ka dit e buhurera E mën bë e mën Djalikuj nga del kriminell I ka ka dhuk e mësë Pëshirë, pi qëti filanit Ka me dit dal një gjapë E ka dit haqajin Para më ka dhënë më buzëvat. Ej, Jaliot, çuqi e vogël, thash. Ki kriminal më i madh, ka ka dhënë ona. Çe jba, jba luftë, çu shumë të bebladin tam. A mund të para më të thash ti për shembull, a edini rasna Xhidrit me Musën. E ka punë djalëtri e kamit. Drugul. Musë ka thonë, "E ka të, të, të ltenefsën, bi qairi nëfs. Çu shumë në e vërat e fminë." I ka thonë Xhidri, "At tash më rësi ti zon ban sabër?" Sabër. Kadale, kadale, kadale ka dallë. Ka dallë se zotin ka kallzu. Por para në ti për shembull, po di kan për shembull, i thonë Dikujna, ti me t'kaldzu Allah u gjele, hajsh, neve, s'ta kaldzon, po me e bas ti që këti informat, e ka bas e borera. Mi thonë di dinjani, për shimu se i kalin djali. Oh, që farë krije madhi ka më boki. A i ben menë, dhë, qështë me dhoh, ma, a kuzon djalin ten, e borera, që ka tha, unë i di kej që ka me ndodh fitness, oma zëgëzoj mi kalzu. Pse zëgëzoj? Edhe ka boka, ka thamë, lëkutja, ha dhe lëbula, ma, ma prejnë fitin. Kjo, me zërë po Lolira sku dash me ka dua asha ka me pas personal se kjo ka ka moset personal mos animuar por she ka muj me dhan dikos për shemb Tazaina edini një histori ka dal Haxhax ibn Yusuf al-Thaqafi i thëli ka vrar sahabe musliman ka vrar sahab por ne do të them baba vato kom shumë musliman i mirë e ka qiu djalin e vet me bo hafuz dhe ka bo hafuz a muj të para mu vëzë ta sh, ki e ka qiu djalin e vet hafuz me bo edhe u ka bo hafuz mase ka bo hafuz u ka bo kriminal A më shëta në ushtë ashtë të mi thonë Valla Gjaliat qoje sa du shafës se unë he di me hadith që ki pojtë kriminell Se ne pranon Thot ti ma paske mori në të gjallim E kështu me ratë Andë shka të e bojera Ketë kesën shako me emna E em mshë i laket Qëka në ka të zojë që ishë mu falë Që ishë me dhazë e qatë Që ishë me dhazë e qatë Që ishë me dhazë gjëruë Që ishë me bo haqë Se që ke ju duhet Që ke ju du Sah sahabi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam luften e aliut me, mua me muawijen çaka babozat atakua e bu musa al-shariu dhe abdullah ibn abasi abdullah ibn abasi i ka thon aliut mos e çot delegat tanin e bu musan se kja i but kja i but ata ata janë shumë vëzhum dhe e din luftën e bu musa i menjëti but qoftë jo e bu musa i drejt në rregull e ka thu e ka thu aliu e bu musan E shë arijun Delegat dvejetin Muawje e ka qëjt Amr ibn al-As E ka qëjt delegat Amr ibn al-As O që ki djali Amr në sahabi Sahabi Nizëzët jetë ka punu me vra Për nga mberin Mësën jo ka po sahabe Kjo ka po sëve më shliru e gjip të i sotë Që ka jenë ata qëtu në gjip Vënën e mejnën të ne Amr ibn al-As I sili ka fol me Nabesini me Në gjashijun Që ki njeri I ka në dhonë në arabë Gjarpë një Arabëve Qështu i kanë thonë, dahi e Sun e munë këta Kore ka pa abdullajbë një abasi Kanë e kaqunë delegatë mu avia Ka, ka, ka thonë e hëmbë lukët Qështu i ka ta kaqunë kë këtë delegatë Përënë zë kur qojnë delegatë Shtetat e mduja kur e qojnë shtetit të, të, të vogle E dini, të na, kur këa Një administrator, takonas, takona Ska të takos, takoj, penal kërë A e diti këshka ardhë, a se diti këshka ardhë Kure ka po, mjabas, ka thon, Amr ibn Asi ka thonë, Amr ibn Asi, u hup lufta. E dhe që tu janë konë sahabe, këtë sahabe, bashkë janë konë, këtë musliman. Edhe, sh, sh, shumë tjesht e ka po, Amr ibn Asi, Amr ibn Asi ka thonë, e bu musër e shariut. Ka thonë vedi shka, problemi ashtë muavija edhe alijo. Apo, a po, a i shkarkojna të ditë, a i shkarkojna të ditë, edhe nisëmi fletë të re. E bu musër ka dukë mirë. Të so, të dit janë konflikt I shkarkon të dit Engarkon t'i di kanë tri Më shenët ka paki Ka thona pranon me i shkarku të dit Ka thonë pranoj U ka këthi ka thonë Pranoha mu shkarku të dit Ka thona vle më një abasi O, eba Musa Shtash a i engarkon mu avion A ku pëtën që ka bë? A më rrimë një asi Ka thona po pranon me i shkarku alion Edhe une e i shkarku mu avion Po pranohi I shkarku më të dit Ta shkaka bë? A më rrimë Të atë njëtim Sabi lëzë, Kjo manovër e luftës Mirë po këtu që ka ndodh Ka ndodh Gjera edhe Qishtu ashek kërës amë të demie Edhe nga lufta personale Edhe nga lufta Personale sët nuk janë tani Kjo që ka në intereson nene dhe lezer Jusufi Alej Salat dhe Serat Kur dosht timi foli aty në përfe E heki personalitetin E heki individualitetin Ska me juve kur gjo A dhe lezer neve Si me familje Si me dosta Si me të mahalës Si me nivel manal Si me, legjerim, si me kre, Munoju mësë me bo lufta personale Munoju mësë me bo lufta Unë e ti Por le tjetë Allahu dhe pengamberi sëllëm që E kryesojnë muhabetin Do qënë dhe zërë këtë transmitim Dhe zërë këtë se ne ka transmitua Imam Ibn Muflih El Maqdesi Ljetari madh i muslimanve Tregon për një ras nga Imam Ahmedi Imam Ahmedi dhe zërë u konë alim I madh I ka dit një milonë hadithë Dhe ka pas i nati me hijen Polemika personale Tregon thot El Abbas El Warraq Tot shkova në ditë te Imam Mahmedi. Çiko shalomozë ma mësmëin lufta personale. Tot shkova në ditë te Imam Mahmedi e i thash ja o, Abdilla, vet, e baba Abdullah. O e baba Abdullah, joli vet. Ai kanë thirr hap kështu, kanë thënë o hoj, o Imam. Ka thon ndodh më kon mezhlis. E vat mi çe nje fsunetin e pejgamberit alayhis salam jamune. Edhe ndodh më kon mezhlis doni i thar ibdatit. E ai ka dhon bidate, a unë e di sunetin. Shka me ba une A mi kalzu këti që ka po folë me bidat Që i gabime ki kështu Dë që ka ba fjallë Sunet dhe bidat Sunet dhe bidat I ka thoni Mahmedi La të nësib nefse keli hadha Mos i hinë kësa i pune Mos i hinë kësa i pune Mos e mërtë për së këtë punë Që këtë punë e rana Mu fërkuti sunet bidat Që këtë punë e rana Që ka i tha mos i hinë kësa i pune Që i tha, ka të zajo që është suneti, edhe mosim manaton polemika Mosim, mosu grind Dhe gjënë shka i tha ki njeri Tha, fe e attu alejhi l'kawul Tha i thash, oj mam, abe pondodh me zhles mu kanun e, aji bidat gjiju në sunet Që ka i tha, i më ahmejti, vini rejkës e fjallëve zhe Që ka i tha, la ma arake illa mu khasime Ka tham këshirë, unë jam të të pasi, ti të doash mu përlau Aqgoza disa njerëz, për shembull, him, për shembull, dojmë me me tinë fe. Ne thotë kjo ambijat, kjo është në rregull, territor. Mosane, që e lësonë atin, thotë ti mos më merr lafin, po unë ti çabo dog në më vëllai. A unë bati lë bofolja, ti e lave më pejgambë sam, tash ti du lutu për veten tim. Analizoj shikoi Muhamedit ma din të synë si e lip veten. Ti tani të fol për nemën Muhamedit sallam, sikur ti plot për shembull detator gamonmen. Sa njerëz të fol në emër fukalloh kit pe sam u kapasonuar. Sa Miftilair, e sa Perandori, janë kanë kanë hangër me lukt talltanit në emër të vordbës të thymës të pejgamberit sallallahu alajhissalam. Sa sa shtete han buk dhe kanë nam, shikos, shikoj shtetet arabëve. Ju buron sikur tiçka del bunari ujë, atë nuk ju buron naft. Kjo am nga mirësia e Allahu xhelalu alaj. Në emër të fukaralokit pejgamberit sallallahu alajhissalam, ata kanë janë mat pasurit botë. Anashiko shkayta Imam Ahmedi. Çiko, fakallojë njerëz që shohin e drejtë. Mosu përlajmë ta. Se ti kujt janës më përla, ata më e lepe pengames. O ta më nuk kujëson? Gëza, muabet e son. Vezë, mu tona, kush kujëson? Ana pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A thonë njerëz këyre, "Vallaj të kish sik se ka për veti, o Allah." Njerëzit më thonë, "Kish se ka më për veti. Këy e ka të ngot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam." Edhe të na kur të fola për Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk duhet me ngrih xhandrin. Nuk duhet më përla. Se nji thonë Po qëfar njerëzve pas ka që vëzoti që këto ma shumë për... Qëfar njerëzve ka ka ajt që për mbroj kanë me që këtë formë? A të ka shku me një dhe për këtë më një. Dhe njerëzve tonë, a që si ushtari ju dashka në Mohamed dhe senama? Që i sënë bansabër tretin laf pa usha, të katëtin laf pa ofendu, të pesin laf pa i dhanë. Ek shumë e ratë, jo, dhe zërë, Mohamed dhe Mustafa janë mbrojot me dignitet, me merit, me ilm, me, me, me, me, me karakter. Mbrojit pë Ja, a kimonjes, janë zakonisht kur folte për fë. Ka thonë, për shembull, ka ndodhur rast neve na shuin print. Më gavan baba, po hazmë që legoje se të si më m'ka dhënë për këtë punë. Kimo e, ne Muhamedit Zelah, sa shek ka luftë me babën. Çish me unë? Unë më shkelgojën ti më fola? Ë kjo është më personale. Ti tash gje inform me babën. E la Muhamedit Zelah, ti duhesh mi thon, o baba, o le mua. O le mua po çit pshto na bash. Shqyt kalojnë a urën e siradit Shqyt hinan gjënetin Allah u Gjilvana Tisht nënçmë mu së adush Valaj që ditë me më nënçmue Valaj që ditë me më shamue E ti shkonë masë Muhammed e Sëram Osh ma e dashur Se ta në ditën me më volë mu fjaltë mira e miradije Ama ti më së pishku masë Muhammed e Sëram Aji i gatshë me po qëta? Aji i gatshë me baba jotë ka dalën e përvene me thonë Ja zëg gjalliem Ama i më kanë vitë Muhammed e Sëram A cërë në k Amoj sibë masih udhës Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Cilan ne kisim zgjedhën avlezën. A zakoni s'e zgjedhni ne tom lavdrojë dhe ne dishkojë masih udhës bejë sallam. Po s'po mballax ajo. Nuk po bëhet. Duhet më zgjedhni një anë avlezën. Nuk po bëhet. Duhet më e shkel tonën, unën veç në thece feja zotit subhanahu subhanahu wa taala. Kjo që është ajo është e xhelmi. Tjetra që zon. Shiko zon. Ya sahibai sejni arbabun mutafarriquna khayrun am illahu al-wahid al-qahhar. Çoheru Yusuf Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, çfarë i tha? Fa o doshta tënde. Të këtu Vezir e kalu më, budsi, ndjesi, karakter, moral, sjellje, nivel, don kurs i lart i të folurit. Ai e banoi Vezir sjellja e mirë Muhamedit Yusufin Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. Me don këra. Ma si duhet këtit me të butë sepse u kaloi kur gjallë. Jo. E këtu bëzo dal me ndjesim tjetër në të cilën ne e baraspeshojmë vendosim ekuilibër mes së cilës së mirë dhe të folurit të, të vërtetës. Kjo është diçka domosdoshme. Çe deri tash a folom kë çu ju të mos sill me shkelrën e vetin që në rregull. Ai bie kë mos më ka dhutë të vërtetën? Jo. Shikon Zot. Mami sër se ka të qi ju konsultin supin, smunos mos i të kergosh. Çka ju tha? Do të më ju ka dhutë që jeni paganizëm. Do uni më dal pikëse paganizëm. Pikëti paganizmi. Pse? Nuk tha as diçka. Ju ran juven juve më ju ka dhutë ç'to? Jo unë po më unon mas buti më u kallzo, ama do të më u kallzoj. E kjo vetëm çka mësojnë ana nga kjo. Ose Yusepi u thotë, "Ju, thot, ju feja çka e keni? Ini shkie. Jo, për drejt. Kini in jo vëzir, për drejt për drejt. Shkie. Seni musliman, keni me injenat. Nga ana tjetër. Jo vetëm drejt për drejt. Do të thonë nga kjo mësojmë sim shumë të madh. Cilja e mirë? Karakteri i mirë. Butësia të folën me tituj. O zotni, o doste jam, o bab, o shef. Gavi më ki. So rrugë drejt këtu. S'ka fën Allahu këtu. E vëse ti ta shpesh pe ngatrojn ara. Ne i gjejm disa njerëz në dy skajet ekstremet. Një ekstrem, shkaq kur farsëllje, edhe nëse ka thënë vërtetën. Një ekstrem tjetër, në emër të sjelljes mirë, ke të rrafshja u bajnë. A duhet më fal pasvat, ban mira më mi fal, jo mira më mi fal, mi farza më fal. Farza më fal. Disa njerëz vëzhgo, disa njerëz në emër të sjelljes së mirë, të karakterit të mirë tabucis çfarë ka bë, e kanë bë afën mat holse çerp te grave. Tjustu kan vënë të parë dhe muslimanëzi. Mat holse çerp te grave. Çerp te grave një herë diardhë Shkoçut. Nuk ka afëja çgat. E vetëm na nuk duhet më shlu në gafeja Allahu xhelala në emër se mos ia thaj zemën së tina. Nuk tha Yusufi, çushmi u tha me tha çu ti, nëçi i udhuni me dal ti paganizmin mos piu lëndohet zemra. Ktu nuk ka më punë jote. Penga Merri jonse do ta shëllë mi tha e Butalibit. Oha ja jam. Ngom Se po nuk umgove, gjenem O agja jem. jem O agja jem ja, o silla Ja ammi, o agja jem Tjetra Qull la ilaha illallah Thuj la ilaha illallah Uha gjubiha Nashta unët e zoti Munona me bosh e fat Me që këtë fjalë, për kitë dhebra që ka i këpa ma herët Pështo ma o zotë mi gjen Pështo jeti Mirë përbëzër, që kështë ka, ka argumentan Ska kontradikë në meselës e mirë Edhe të shpalosës të vërtetës çasto çu është. Shpesh ardhën në emër të sjellës së mirë, njerëzit ka thonë, aj asufal, as kaninu, as ka don zeçat. Ku shkon kî? Mirdevos. Cili Mirdevos është o lla? Cili Mirdevos? Pse po erën njerë? Po mos t'ja lëndo, çfarë lëndjen ja? Çish ne mund t'allahu gjafol. Kush nuk falën gjëra më shkon o zot. Shko këtu mohabet. Unë nuk umentrej gjithë ditën. Çak ti mos anim kap mua në ahirat, çu s'u ke kallzuar. Dutë mi kanë dhu krejtve, a i qka si falë 5 vakë namaz A i e ka shkujt vetën si kur, kur kandidohësh Unë jam kandidat për gjenem Vesh pritet mu më do në vula Që kach O vedër, qita është pas e jenë në ramazan Se me namaz kanë jarë, njësit nuk e vëtën O vedër, njëri me thonë, zbut në beket ramazanin 5 mes e 13, shumë Pash a zotin asni njëri mës me agjeru Në në zbuzojnë, a me thonë Njëri me thonë, a 5 zbutnja nuk vina Po bon, më na fongaus, a pse botë pa kramazonë na zvinan xhami? Çfarë do të më bën avë zero xhallar? Asniau në muzvene. Ramazoni kotrudit. Fiks. Allah e gacid dukstu. Osinjani më don, a bam para veshnina mas, është tash pes vakton është shumë po muj. Çish, çamë, ai sa më emë apo lol. Po nuk ha më emë këtu. A mund të bëh hëjin pak më tek në era Kastanbuli baramëshë dit mi pak atë. Po pa, nuk më bën më bonë e gacid këtu Allah i gjabe. Po 6.000 euro, 7.000 euro Po qa me pavëve vëllona A do me shkun qaba, a nuk do me shkun qabe Dhe zërë nga nuk gudzoj nga në emër të Mirësijës, sildhjës Mos lëndimit njënjëve Mos i athuja vlasë e ki Qa mësë mi thonë, qa mësë mi më thonë Sa falë njeri, qa mësë mi më thonë na Taman na, për ata që kanë dhek nuk folë na Po na si parim folim Na flasim si parim Si parim, ajshka së falët Njërë na, ka thonë pë Me faraonin Ebu cëhlin Hamanin ha? U me i e nuk halef O e zërë Qa të mërmenja të i tështë? Qa të mërmenja? Allah o e rinjall faraonin Ebu cëhlin Hamanin Të këtë janë kokat Të krië nëgjme Ve janë zërë A e shkazë farënë të me qëto e të nësaf Këja kafirë dhe o që ka njësa Ka njësa Ka njësa o e zërë Nuk van më rreth njerëzë doveza, nuk van më rreth njerëzë puni bakllav. Nuk van më njerëz më rreth njerëz për punë, për punë rrobë. Nuk ban më njerëz më rreth njerëz në asnjë mënyrë. Ka dzoi u drejt, tani ka dzoi u mirë, ka dzoi bot. Vallai me vallai. Tani shtin edhe vetën. Ti, ti na do të më thon se nanës e sfalmi s'pështojna. Nanës e sfalmi s'pështojna. Na tash bëjëmo. Na një dinë na djorin. Na një dinë na djorin. Tash joni më thon për shembon na na na tashu ru, apo kaput pinëve. Joni më thon për, për, për shembon Pa, edhe unë e si ju, ama unë e sa gjëloj A unë e sholab me ju, va gjënë gjënet Që i dhuti? Ti me mu bashkë nisoja? Bashkë nisoj! Po ku në drejti, Allah? Po, ku në drejti unë që, që, që dhë ditë jam të mundu e, e, e kam bje dherin vën me, me e quë Olloj, me po qëtë njan, njanin të hangër A të shkon me një njësë qaj nisoj si të ja Ti asë nuk e di Allah E ta ka bërkabu, asë kur gjo A ma thu, vala be qikin nisoj si une Për momentin jo, për momentin jo A, E njëjta lutje në namaz, në namaz janë shumë më të mëdha. Wallahi më elan në namaz, ka thonë çaj xhulus ta mutë imja. Më të elan në namaz, pa efar, me qëllim. O shumëran te Allahu gjeluala, i جل و علا, se 30 ditë agjërim mi i prisht Ramazanit me kajs. A por sidisë më e ënjëgosa, se këto janë brengë më të mëdha. Në namaz më elan farzit. Pa arsye, pa arsye. Me qëllim. O merran te Allahu, se ti 30 ditë Pa kur farashia me mor babave ujin këtu. A kupton asha nana? E tash nana emu cilë, sunam i thav valla, hani hani. Po shko hani janë këtu. Nuk ka, më fenë Allahu nuk ka hani. Ana nat kanë me të kallzu mirë, kanë A, në, me të kallzu but. A keni vau zer mjeku. Mjeku, ku na marr diagnozën. Allahu na lut. Çemova ti she, smu i teron. Ti e she, u ka bó i verd doktorit. A ki poçi e ul zonin doktorit. E ul zonin. E thir dënjonin atë Jo dretë për detot Qëli janë këtu ma kusherini Be ma qatë Qështë do mi kalëgjub Vlavit e qikës Qëli janë ma lartë cëtu, Be ma qëta A e kini pona A kina dëgju Na, na vjen kesh Kërkojnë falje Në sandorën tonë kur gjo A e kini një të volë qëtu Diagnoza Somir Na do të ajopi maksimumin Diagnoza somir O dhe tërhojgja Ale amanal dhe kote të tire Na më në me thonë Na vjen kesh Shumë na vjen kesh diagnozën u qomit, kjo po gjenë minist. Allah naruit. Naruit nga gjenë, hiruit trupat ton, e vlatë të ton, evlatët të ton, fëmijët si të cëli kalzuhet, ton. Do të thotë, kit se çeli çka mundësh mi kallëzoje, se pa namaz nuk shpotoën kallëzoi. Mir, but, kit kallëzoi, ama kallëzoi, sepse na shpresë që kemi po nën, ai i cili rënë, njerëz zëlezër do mi djeg ato. Nëse njëri vetë ti ka sht, ka sht tetova, komanova, veti thua, ti më vancë më shkura do kënaqëla. Pa palemëse kur i bajnë 100 kilometra, unë e, e zadej thot nudhe, do të kurkui nis, pordetov, do të kan rrej doll, jetova kit komplet ka ana tjetër. Çfarë shkon me anë për çast personin? Çfarë shkon me anë? U çujvem karnait, sa më larg kilometra që i band sa më i noti që e marr kur ta mirësh vajza e ke u gudhën. Vetë kur dalin akhirat njerëzit, kur ta morrin vajza dikush i karnait dunjo, asun ktheën te mas, sun ktheën te mas, munoën me ka përfiti. سيم كان ريت الله نافل انا لازم ديكالزميز دريت شكونش قال يوثافي او دساتي مي دستا يوكام اما زبانه ادرو باس اللهون جليبوا له باس الله سبحانه سبحانه وتعالى واجانا الله وجالز رثات ايتي كتر دييت ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله Amra alla ta'budu illa iyyah, zalika ad-dinul qayyim, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Do jalla kjo është më rëndësish. Kjo është më rëndësish. Ajeti katëlyezat është palca, te cilën Yusufi kisuri asil për përsket përsket atjet. Andaj ku të vim fon me lein Allahu te bareke ve teala do ta shohmë se çka ajeti përsëritet prap prap. Çka ajeti përsëritet përsëritet prap. Pse o Jezus? Kë Yusufi çka atuhek? Atuhek. Atu vujt. Me ka të shkita jetë Andaj Përse me me më, më dhëmendje Thotë Allahu Gjilohana Ju tha Jusufi Krejt ato qka ju i adhroni Përveç Allahut Janë veç emrat thot Emrat zbrast Ju i kivni vnu ato emra ha, Entum u e ba ukum Ju me babalart e juve Puta dhe zërkan pas E kanë në një put Ka thonë qysh pjanon a jenën që ti Puti i shijut E kanë bo një putë tjetër, që ti që pjanojna emrin, puti që je për vlatë. Këje e vlat. kam nukë, parë më do të zërti, e banë një guri, e banë një guri, hasha vë kella. E banë të madhë, njërzë me boj baden ta. Që ti gurit pjalojna, kush do, kush s'ka e vlatë në të vene të qëtu në të lutët. Kush bë që si karashi në të vene të shki putë tjetër. Kush sa martu të shki putë tjetër. Allahu gjëra i thotë në përmeti usufit ale i salat Anadher nislam shiron nazar. Gaber me ne baqayem e baqayem el jozia. Kazan ne islam nazar. Ne islam Allahu i marroprit. En shirk en paganizëm robja ma zotit. Vini lexoj shume vonan si. Ne islam Allahu na ma ketrë. Kush ta mane Allahu. Edhe kur falmi, edhe kur agjërojna, edhe çka i bën edhe me takat Allahu xhelwana. Çka ka thon pejgamberi jon sallallahu alajhi. Kur ka boi fta. Ah, o Allah, për ti agjërova. Për ti agjërova. Emir, ti ç'i agjërova? Ç'i shpe prish, ç'i shpe më veten me rrezikun tan. Me rrezikun tan për bajftarin. E te paganizmi ç'i shëllë Zot, dushmë baj shpinin Zotin. Mane, mo ma, moj shpin. Shtatorë dushmë moj shpin. Na nuk e mojn Allahu ngjëlon. Allahu na maneve. Wa huwa rabbul arshil azim, Zoti i arshit madh. Allahu gjallan ka përmend neve në Kur'an se ditën e Kiametit tet melace e bajn arshin tet melace bajn arshin këto lloj muslimanë mos i mosinë rëndsi njerëz të padijshëm që flasin Allah i picaktojnë ta melace që jamon arshin ata s'kan lidhje me fe s'kan lidhje me me me ilmin që ka dhënë Allahu në Kur'an ata kur e mojn arshin s'kan temajt Allahun جل وعلا Allah i ndëron për me mojt arshin wi yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin 8 sura haqa Qure haqqa Tëtë Allahu qëllu ala A ditë, ditën e madhe Tëtë melache E majlë arshin e zotit Ato melache dhe zënë Nuk e majlë arshin e zotit më, Mësë mera arshin Po zotin dhe rëndë Të të të rrëqët nga të ngatë Zotin dhe rëndë Ato të dhe bënë kajmë e gjëzije Allahu e mbanë arshin e vetë Se mbanë arshin e Allah Në Quran thuhet Al-Rahmanu Al-Arshis të va Rahmanin bi arsh qëndron Ama ojnë ngr Ayemall ar sistema arshallahu jelala Allahu jilwala, Allahum, subhanahu subhanahu wa taala. Etanivezo kto shaqambo? Kambo buta. Ede kan thon. Ni but por shi, ni but por buk, ni but por evlad, ni but por martes, ni but por shnet, ni but por smujen me tahek. Cka thot Allahu jelala? Samaytumuha yufatikun nuhemim. Doze paramelot do me voni guri me me bozot. A munat, a munat fukaraja me e boe guri nzata? A muned robi me e bo zotin zota. Doze ra na kena bo Allahu na Allah. Allah na kaqriu neve. Allah na kaqriu neve. Dena ka thon un jam Allah. La ilahe illa ana fa abuduni. Thellahu jina sunna qasas. Allah i ka pa Musa selam o Musa un jam Allah. Ska tjetër përveç meje. Muaduro. Muaduro. Ana shikoj ka dhan Yusuf alaihi salam. Ju çka pa adhuroni përveç Allahut? Ju vetë jau keni nuemrat. A keni pa vazerë dhe kret. Kët vetë janë nuemrat. Ki liji ai ne ne. Kireni, kjo ki, ki ki tradita, t'i thu, kush ka thonë që shtu, ka thonë zoti, jo, ka thonë për nga mërë islam, jo, ka komentur dikush për djetarëve kështu, jo, kush, pa na që shtu e kena, aha, ju e pasinu veta, bo, pa kur e mnonu veta, dhe zër, s'ka rëndesa, jo, ato i ti e shek, në gjdo një qënë vjetë drotë, në gjdo një qënë vjetë drotë, në gjdo një qënë vjetë drotë, në gjdo një qënë vjetë drotë, në gjdo një qënë vjetë drot A kush, e, mirë, anë i bodhë mo 5 më të sheku i patë 1.500 vjet Hajtja japë me sërdi kujtjetën Kujnë, shka dhe kujtjetën Derin kë jamet Se, se hak Kuro, hak zëndrohet Kuro batil, ndrohet, ndrohet, ndrohet, ndrohet. Se, shkata Jusuf vjetë Këtë janë e emra, vetë i kini vnu Ju bashkë me vë bëllartë e juve Pasaj që ju ka thanë vezër Ma enzër Allah ubi janë i sultan Ka thanë ju Për këto zotës ka kë jaduron ju Allah i shkazvit kur par Çkaozë alojele alojezë ju thot nevojë të shofit ju që do të shkapi adhuroni a keni argument ne bosa disa njerëz dolën se kuptojn thonë po edhe musliman mbaj i shkojn i shkojn rreth lapër çabës çe do ata si pagan hasha vella ne bishkojn çabovëzë në edinë se guri as bando bi azkozë zotë na ka dhanë sill shtatëktë tawaf safa dhe marwa muzdalifa mina araf jamarat në në edinë se këtu janë Edite, veprat sa t'na i bëjmë, ataj Omër Khatabi i ka thënë Gurit Xi, Gurit Xi, kollonoje tiçi i Gurit veç, kur dëshos bon dobiti. Mos me pas pape jon sam tut kuth, kush kisha buth. Kjo vëzhon është ajo aqaaidi, ai besimi i fortë i rronjos në zemrat të sahabëve se na edim Allahu unjë lallë jo Gurin, jo Putin, hasha Allah kella. Na kushkon Allahu, na kthemi ka kibla, nuk e adhurojnë ka kiblën. Apo, na shiko, kthehemi ka kibla e këto e adhurojnë Gurin. Çaj i qanalla u gjelën për mendi u Sufit, ka don ski ne fakte për kët. Kush e ka punu këta? E ka ose vetë na. Ishni çeish me çajje. Kush ka hanbe? Ni plak si shifke. Ishni uj çajje. Çolli uj valla. Ishni varr atje. Çolli varr valla. Kush ka dhon? E, e diu kush t'ka dhon atë. Mos e por dol gjilpanën ditën e xhumë. Mos e ban të martën çeta. Mos e ban të mërkurën. Po ti e bllokove kët javën valla. Kët javën e bllokove. Ço sposhkoj që nesër, kjo ditë baksosh për mua. Që ka paksu dhe dhe Kiti është me ka dërtë Allah u jello ala Shko Andaj Shko dhe dhe Pengameri E mësë tëhoj dikush E sëfarqa firë a kanë në ngon këto Dhe dhe dhe dhe Qiki kufer dhe qiki shirë Këtë sot e këtë zëshë të Sa të qërq gazajta në funë e ki horoskopin Ka të më pengameri Veq me e ledzue Veq me e ledzue dhe dhe dhe dhe O rëzik i madhë Në në të të të vesh të ashën shka po thotë çfarë mundi? Çish ka mundi? Çiti, vazhdo, shiko. Na, çto, çto janë për shkijateve. Kur ti mendon se ndodh diçka dhe ndodh një e keqe. Apo, apo disa njerëz thotë, çi si po rrimë filanin, diçka do të yes. ndodhë. Kujdes, kujdes. A ndoshta shirgoshti përhap mbi te ademi. Mad, me shirgosh është kapitali më i madh, me shirgosh lufta më e madhe për kapitalin më të madh të besimtar. Kjo është ajo që kanë mërmendë jetarët në, kët, në, kët, në këtë në këtë këtë kontekst. Pas asaj ka dhëngën, ka thon in inil hukmu illa lilla ka thonë gjykim i takon vështë Allah zgudzon me gjyku diku qeter edhe emnat ku ti vendosë në Allah ja vendosë në shka thonë Allah u gjiluvane edhe emnat e sendeve a me ka thonë për nga beri johën së rasëllë madinë së kanë gjerim më në Bukhëriju para kiametit kanë medal disa njerëzit i androjnë emrin në gjërave rakijës i thojnë ndryshë kli posët rakij ti thubëshim o dhe rakijbe haram o dhe verë thot kjo verës pijë thot Kjo është të pje freskuse Së të japin ilin e pest Në talë pa e pas rakijen Verën Shikoni zinash që që mi thonë Njuftim Jo, dhëtë në shëmë të po zinash Jemi të njuftu O zinash dhe kjo Së kësë ka akt Zinash të jo Kër i andron të emnin A i andron haqikatin Jo Që ka tha Jucube dhe selam Indin hukmo Illa lilla Gjikimi kreti të kanë Allah u gjera Kush në ka të zonë Ne me shkanë halat Shkanë halam Allah u Qatë moment, që ka ti i thu dikujna Kjere, për halal e haram vendos ti Ti e ki po zotën Qatë moment, vini rebezën Kjo nga rëzikshme, që i thu dikuj ti Ti vendos për muhe Aja ban halal që ta Aja ban halam që ta, kjo nga puna jote Edhe unë i ri mask sajna Ti e ki po zotën Adhe i tha, Jusuf e Selam Eni hukmu illa lilla Që ka halal e që ka haram Që që ka e në që kjo Andaj, ju e ki në quj që ke ta Zotë Qishe që, që në Koran e Vezër, guri Cëla hakikati Që ti esha në shtatore Në ndi të adhuru E shëtu adhuru Ata i dojnë Zoti Shivit Ti që që i thu Për adhuro ishin një guri Cëla hakikati A kur i thu guri A kur i thu e Zot guri E që ka i tha Jusuf e Vezëram O këto janë gurzi Ju i këni qujtë zota Së janë zota këto Anozë, shikoj, she do të them, kur ja kthem këtë çështën Allahu te bareke ve teala, të ka zon por çdo i cënd insan, se ku e ka, ku e ka vendi. Pastaj ka thon, emara el la ta ta'budu illa iyyah. Ka thën zoti ka urdhëru, që adhurimi mos më qan poshtë për Allahun xhelalu ala. E shikoj dozë, katrash me tema, se kta e ka njoft Allahun si krijuës. Po nuk e ka ditë ç'kët nivel mrin Allahun xhelalu ala. Sigurisht edhe te na dozë. I fort divojëm falu. Aduroj Allahun, mos bën shitë Allahut. Do tani bëhet se edhe unë e di ç'ni Allah. Ça dikena? Një një do kështu foli njëzë dhe zë O e dim që e di që e një A i t'ju bin që t'i njëshit Ja kemi bërdo u shpegë dhe zë Shemur, që i ka parmin Allah u gjela në Koran Një bab i ka 78 vlat 78 Në kalumë zëzë zëzë i ka 78 vlat Edhe një një pëtër a i, i dëgjushëm Kjerës janë dëgjushëm Apo anas jeltas Edhe tash Zakonisht, zakonisht, ka ndohë Ki dëgjushmi I auze krijen vëzër vetë vetë, Po të shpengoni babën, s'piaçoni urdhën e vet. A është argument për vështritë të tjera, më thon? Pse a vështirë ki baba? Pse na spdim çka e kenë baba? S'është argument. Se ai nuk ka të fol çka e keni babë. Ato fola e ngon. Andaj baba çka thot? Unë ke ti u kam me vlada, ma çiki, çka është ngushë. Po qezë ke të na ka krijuzo të cilëse lalë. Ëmaveç muslimanë kanë ndaju rrugën Ramadan. Pish 7 miliard njerëz, 8 miliard sot çka janë botë. Kë zoti ka krijuar? Pse kush ka krijuar tha? Allahu jega ka krijuar. Ti për, ap, a, men, më naç sot në shkëmën. Kush ka krijuar me ti? Po zoti mori map, ja, yen merr më çish bum në al brget bun. E pse s'poni non? Ah, për m'ninun nuk, nuk jam musliman. A kupton asër dallimin? Na nuk jena tu thon se njerëzit nuk e din se zoti ka krijuar. Kush a ti u, bi? kush u ka fa abuza sot mesin e ditës. Kush a do fal taraviga dzot? Kush a do fal namaz? Na na tu lipero bëri çka tha Jusufi? Në ështëta e dini që Zotë ju ka kriju A i lip a dhurim A i lip bindje A i do zemën tane A i do bindjen tane A i do agjërimin tane A i do hajin tane A i do eze qatin tane E jo me thonë Po përse unë e di jo që Allah e nja Nja Allah A ku të veni me thonë 2.5 bëzje qatit Ne të punoje vel thotë Po ç'tube kshitësha e don Allahu Xhelalu ajo. Ç'tuk kshitësh ai e robi ti aty na ajo. Se edhe ai fukaroja e di ç'i Zoti i një, edhe ai zengine e di ç'i Zoti i një. Ja. Ku dallon o vëzat? Në adhurim. Adhurimi Allahu vëzërin don i ndan i ndan safot. Adhurimi Allahu vëzërin ndan safot. Sikur ç'agjërimin Ramazan të ban me edhe shkjeret e din Ramazana. Edhe po thojnë urime Ramazanit athënë në lavdë, në lavdë, gjë bosha qenë dalin, shtetët e vjoja, urrime muslimanëve, agjërim të lehtë, ha dhe vazhdon ajë imamën, athënë. E çka na bëndajë dalimin se ne e agjërojmë, ata veçurime e kanë. Andaluzët mos ta bëu Zoti veçurime, po e diunë Zoti i Një, Zoti i Madh. Çka ke vau për ke Zot Madh? S'ka çka jep ti për ke Zot Madh? Aje gatshëm të mos sakrifikohu për ke Zot Madh? Kjo dhe zërë është të adhurimi, i Zotit Gjellë e Gjellë Pasë është ka thënë dhe zërë Dhe li këtë dinu lë qëjimu Ka thënë që kjo feja e vërtet Që kjo feja e drejt Nukon feja e drejt e diju në Allahin E diju në Zotin ja Feja e drejt dhe zërë është me ju bindë Allahu Gjellë Muqunë sabba me e prijshumin Me qunë ndrejke, muqunë i qinije Me dalë akësham e me dalë jatsi E me i bëfartë të Allahu Gjell që kjo feja Allahu subhanahu subhanahu e teala përse ka dhan walakin e ektharan nasi la ja'lemun ka dhan po shumica njëzve se din feja në qështu shumica njëzve feja emina a kini pa këzakur nish kur dali në për emisione aji e musliman po fëtë se e ha baklavën e bajrami mashë Allah te barak Allah kjo muni malë Allah mu kën musliman me qëta musliman me qëta musliman Pa i që farëzë në vendë Allahu Gjelluara Nuk më më i musliman Në mund në Lëtë njëftime zë ban ku qa A ki pa kur i dere e fati A thonjë Kë mas Pa pas Kredit Pa pas Vler Ajo me të zënë ti identifikosh Zë ban do bitë Allahu Gjelluara Kjo kartela La ilahi lë Allah Muhammed Rasulullah Dhe pas kredit Kreditit, vlera që e merë, kjo është Kur ti i thua Allahu Gjellu Allah Balin, sejtë, rukuan, agjurimin, zëqahatin, hajin Qa ki thana, zëtë, unë në këtipaj Që kjo dhe zërë është, ajo që i jetë me ana Fjallës Allahu Tebarek i vëtala La ila ila Allah, Muhammed, Muhammed Resulullah Thot, Jusuf Jalej Salat dhe Selam Kjo është uh, e më të zënën, Allahu Gjellu Allah Në ka, në ka, në ka mësun e dhe E shumica e njerëzve, e shumica e n Pra, ncilla është ai që nxjerr dietarën në këtë në këtë kontekst, domthonë bon edhe e, e, e përfundon me kaç. Allwezer se Yusufi alayhis salam çka i thonë Allwezer çdo? Kitania Allwezer çka? Çuqi që teatri, do dimë rëzotën arshme, ka më shkumë mi, sh sh mi shërbie, mbretëtit raki. Çka të pun ka më po? pas? Ju dukë Andre ka dal. Kimë shërbie raki. Allwezer Yusufi la kret, kretila. Poi ja u shpjegon çfarë. Dinin e madh, thajen e madhe. Kjo dhe zërë quët prioriteti i kërke, kërkesave Na dhe zërë këtë thrasan e zinë the Që ka më janis? A i s'falë na masot A pe le o dhe qatë duhan mu bë buri mirë Ho për gjë ditë në duhan hëtë falu A ki ba, mës janis ka e prapa dhe Nuk ban më janis ka e prapa Na i shokin njërë që i kanë njësa të meta I kanë njësa mangësira A ba, ka du të më janis në zërëna? Nga shtyua, nga baza Ki ka problem me, me shahadet Ki ka problem me namaz Ki ka problem me zëqat Ki ka problem me agjurim Ki ka problem me kredit Ti mund shkatot voglet Apo E që e një ka njerë fatkecish edhe në ligjerata Bombardonë në ligjerata Hajde për ita lajt kush pe lekit qigarën qdo Po dhe zë kit me lekit qigarën Kërgjo është ndërishon nga musliman Kërgjo Qigarëja është të disa djetar haram Të disa me kru Të disa halal Ajë mujtë shëmonim sikon, plot me veprat ve tjera, po me ve, veprat ve tjera. E mohojmë edhe disa vepra janë të dorës të tretë, të katërt krahasim me imanet uhidin dhe, Uhidi dhe la ilahe illallah dhe Muhammed Resulullah. Anazë nuk duhet të japim për parësi asajna, çka është më e avantshme para asaj çka është më përpara. Shikoni çka thotë Aisha, Radi Allahu anha. Shekancëri Imam Imam Buhariu, thotë Aisha, Raqiya Kurkazvit me Enal, Allahu jila e ka e ka dalë në tre faza. Mina mos me pi Namaz ban me pi Ska me pi Dre faza Pse o dhe zër Ma shumë u Ma shumë raki kan pje rap se uj Ma shumë raki kan pje Se uj Thop aisha Me pas brit A jetët e para Mos pje një raki Kërkush se kishlan Vini reksaj Me pas brit Na jetët e para Shka kan zbit Përkush se kishlan Rakia dhe zërka zbit Ka funi Lene mo rakia U ka furcu temeli, le e mo ta shrakia A bo, e ta një, jo dhe zër, na, që ka duhet me bo? Nëse shati një njeri kao një grumbullë gjunahe dhe Pika të shmianis, ma e keqia Pika ma e keqia Të e mo, të, engre, të, engre. Përgjema, të, të e ngrej, të e ngrej Përgjimu të e ngrej njerë ka namazi E di që e pjede që ke traki, le e shta E di që e në kazinu shkom po, le lejë, e, le e këta Nuk ta thash filim, a je kuptom se se ka i tha në filim Pse? Se ka një lojnë rëndit, jo Wallakin qulur rabbaniyin boni mësuesi zotit. Çiqu po vëre mësuesi zotit, ka thonë Abdullah ibn Abbasi, a dinë çka dhenë Imam Bukhariu, ka thonë mësuesi zotit është ai i cili u amson njerëzve mesela çka i kapin, malet para atyre çka i kapin maran. Tip shemoll, njëherë më thanë, për shembull, le e tash çton në, në vend, le për shembull bigjosin. Ai thot gruin e labi bigjosin jo. Çi çtonë që lanin në njerëz. Ose lanë ata, mish e shpirti e kanë ata. Më bësh kështu. Tamë tamë, mirë, tim me ket pun, çka i du ba. Hajde në xhami. Hajde namaz. Përziha uji pak, sa ti u ka bë uji u ka përzi ket. Ket loshë go. E ka ka pak ujë. Uji i mirë del pak. Uji i mirë del pak. Uji i mirë del pak, derisa xhanizmi thon, ej, shka shumë ebona pak njëri xhamis. A shkon kjo me ket? Dhe dout më e pru njëri më thon. Shikoj çka të ve për çka e baj. Të madhe. S'm shkoj ka me ket teter. A ma kur më sëmëndoni se ti, nësi ja e këtë disa gjuna e njerit, e këpështu e. Dush mi adnu ja temelin, dush mi adnu ja e themelin. A ke pa po bëzërti dikun, mi adju ja dikujna, një frigorifer, një shporet, të shfar do lojit, mi adju ja një par mobilje, mi thonë, hedije pi muë. Shfar hedije, ovo shpi s'ka. A ke një pa dikun t'ja që dikujsh. Bë, meri që të perde, e ki pi mu hedije, ku të ndrejshë shpijen. Jo, dhe lejtë të perde, amë nga të ndrejshë shp Në avlas dohet aq ska çka shpimi shpi, thon ndresheni një temel nën një shtëpi haj se per do të vinë dyr vinë dritare do vinë e na vënë shkën aty pa digut s'pas ka dritare ose njani a a, a mundi me para me lugë zot e diçë jam të u mor pikos u po inshallah do na bë kabull këtu a mundi pa avlas në yer bëjmë ka moli dritare në dorë e pa në dritare në dorë thotë do në sikta e kanë pifes një çaj thub pishpiës thotë aty çka duhet me këto dritarja puno morë banën në shtëpinë aty Valaj një shpi pa dritaran shumë ma e khajrit Se sa një dritaran e ndorë pa shpi Dhezër, ajë cili s'ka iman Besim pëthej, Allahun allah, gjellu ala La ilaha illallah, Muhammad Rasullullah, namaz Ajë, kur e bandë një vepart mirë Ose si një një një një cili ka mord njësa perde Edhe hez një gjade Thot kam perde Olla perde dhe ka në vendin e vetë Nuk ma hëndorë perde Dhezër, pa e ndrej shpi e në mirë Kur gjanë nuk kam Me e pa, dhezër, vjetare kam më në mirë Veshin, veshëllëzët, jo ku e ka vendin e mirë të krije? Me ta marrë njëri më thon, "Ej, ç'ke veshin me ta ndrubeti?" më thon, "Që e morën i vesh çetën." Ty gërditur ku e morrë vëlla këtosh? Me e pa vëzëti nisi në tok, njeri. Gërditësh kur ia ja shen mball, kusaftë miri paska. Vëllëzër mashtit soptoj na, ata që i kanë gjit Allahu, që lloi ka bë boshkë. Dora është e mirë kur e ngjit, me e pa në ruk gërditësh. Alla vëllëzër, Yusufi çka i tha? Jusufi faktikisht në komen Unë e di që ju kini plët punë të zezë Por nisë janë ni i pëqësaj më ndreq Për i ka Allahu gjelluana Të uhidi Allahot, njësim i Zotit Me besu Allahu nja E lusim Allahu që Allahot ti mërë me tonë zemrat tona Da banë Allahu pi besimtarve të devështëm Da banë prej atyre të zezë Zotit U amuncon me e kuptu fjallën e Zotit Fjallën e pengamberit sallallahu aleyhi sallam اللوس بالله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله لقدت ماض رمضان الله ان با بانورات الجنيد نالجون تروطات اون بري بانورات الجنيد ادوش بالله تبارك وتعالى شكو دشي غيم تشلوور الله تناش بروبليكو دشي غيم غابور كاشين بري ميت بر شيطانيت اللوس بالله ان شاء الله نا فال اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين